Crăciunul copiilor Autor Octavian Goga Dragi copii din țara asta, Vă mirați voi cum se poate Moș Crăciun din ceriu de acolo De le știe toate, toate? Uite cum vă spune Badea Iarna-noapte, pe zăpadă, El trimite cât un înger la fereastră Să vă vadă Îngerii se uită în casă, văd și spun, Iar moșul are colunceriul la el, Întindă pe genunchi o carte mare. Cu condei de argint el scrie, Ce copil și ce portare. Și de acolo știe moșul, Că-i și reti el, lucru mare. Lectura Maya Martin